Через деякий час, побачивши у своєї колеги молоденької історички квітчасту сукню, Рита захотіла такої і для себе. Боже ти мій! Ще не втратила почуття самокритики і добре знала, що ні обличчям, ні фігурою не дорівнює своїй молодій колезі. А проте страшенно, по-бабськи захотілося й такого яскравого, легкого плаття. Тим паче, Констатувала з гіркотою «Ще рік, ще два, ще три» І буде вважатись непристойним носити в її віці плаття веселих тонів Це ще не все Вона, що відколи пішла з дому, їла виключно з чужих столів чи у мензі Заморювала голод різними консервами Тепер відкрила в собі непереборне бажання готувати Поратись біля кухні, подавати до столу та запобігати хвали тих, для кого старалась. І щойно згодом усвідомила, що ці ненормальні забагання це перші прояви страшної недуги, ім'я якої психоз материнства. Звідкільце в неї? Під впливом яких сил які таємні джерела відкрилися в її організмі і вдарили ключем? Не могла збагнути. Знала лише, що хоче дитини. Малої живої істотки, яку могла б брати голеньку на руки, сповивати і прикладати до молоком стікаючих грудей. Психоз до такої міри порушив її нервову систему, що не раз прокидалась вночі, облита холодним потом, бо їй снилось, ніби придавила собою своє малятко. Траплялося щось двічі з нею і таке, що зривалась серед ночі з ліжка, бігла до вікна, бо їй вчувався дитячий плач у садку. І знову подає голос те темне небезпечне місце в її психіці. Ще не пізно, ще й вона, Рита Валевська, може, як шевчиха сусідка через стіну, ходити перегнута в поясі з випнутим животом. Від чого ж воно почалося в неї сьогодні? Від згаслого вогнища в пічці? Від староватої шкіри на руках? Чи, може, від того, що й котяча мама має свої клопоти? Кінець кінцем не каліка ж вона і не синя панчуха, хоч за таку мимоволі і видає себе, а нормальна з нормальних жінка. А як же служіння ідеї? питає чужий єхидний голос. Ох, що за єзуїтське запитання? А хіба служіння ідеї виключає повноту особистого щастя? Власне, що не виключає? Шкода лише, що Рита пізно збагнула цю істину. А що, коли Борис розважає себе, як колись у дитинстві невишуканою грою фантазії? Щоб було б, якби було. Яким способом і відчував би силу її туги і, взявсь назов її серця, з'явивсь, що тоді? О, тоді, напевно, не вагалася б і миті. Першою припала б йому до грудей і просила б, як же брають хліба. Милий, єдиний, досить цієї трагічної комедії. Давай почнемо життя на ново, поки ще не пізно, поки для мене не пізно. Викликала в собі такий приплив отчайдушної сміливості, що самій захотілося порівняти свій психічний стан до того, що його може мати монашка у хвилини свого першого гріхопадіння. Коли Борис тепер з'явився перед нею, снувала нитку фантазії, то скинула б перед ним, наче сорочку, оту прокляту жіночу гордість, що стільки років плутала порухи її серця. Стала перед ним нагаду шею, і сказала – Ось яка я, вся твоя. Несподівано, і треба такого збігу обставин, почувся умовний стукіт у шибку крайнього вікна. Борис. Не почувши в собі досить фізичної сили піднятися йому назустріч, Рита лежить зібгана калачиком, тремтить і чекає, коли увійде Борис. Він уже в сінях. Чути, як віником обмітає сніг з черевиків. Потім на потемки не зразу знаходить клямку – Знайомий, несміливий стук у двері. Прийшов. Є. Звідки цей холодний струм повітря, що пронизує кімнату від дверей до стіни? Певно, забув причинити сінешні двері. З Борисом трапляється таке досить часто. Рита бачить, як кумедно він бружить на лампу очі, як зробленим смутком оглядає на закаблуках пластівці снігу, як весь своєю готовою, принесеною з дому радістю. Ясно, що прийшов, як звичайно, коли йому нетерпеливиться поділитись з нею своєю справою, або ще раз, через призму ритиного захоплення, наново пережити своє задоволення від удачі. З'явився до неї з іншої планети. Царита вмить збагнула, розцінила і, як завжди, пристосувалась. Борис справді прийшов сповістити її першу, що за рішенням ЦК в нашому має вигодити газета. Знала добре, яке велике значення надає він згаданому фактові. Співчувала йому, що цим разом не може поділити його ентузіазму. Було їй прикро за його розчарування з цього приводу, але було б їй морально важче, коли б розіграла комедію перед близькою людиною. На своє її щастя Борис не запримітив цього всього. Сидів біля неї на тапчані, не зауважуючи її, і вголос міркував про перспективи майбутньої газети. Палила його чисто чоловіча жага безоглядно та егоїстично говорити тільки про те, що його цікавить. Щойно згодом помітив, що Рита слухає його, але не переживає разом з ним його захоплення. Здивувався, збентежився, може, і образився. Ви щось сьогодні чи не хворій часом? Я? Я ні. Просто-напросто перевтомилась. Заїдають мене зошити. Я бачу, що я про вісімнадцять, а мені про без двох двадцять. Тоді я піду рито, а ви відпочивайте. Повів рукою гарним братським рухом, відчола вгору по волосю. «Добраніч!» «Добраніч! Чекайте, піду двері замкнути за вами, вже на ніч!» На дворі розгулялась така хуга, що мало не вирвала з її рук клямки. Борис, виявляється, таки примкнув сінишні двері. «Ух!» Натягнув шапку на вуха, погодонька. Добрий господар пса не викине на двір. То залишайся, заскиміло щось в неї, і рита, аби хоч трохи пожаліти себе, дозволила йому відкотити йому комір на вуха. Скочив хідців, махнувши у білій імлі рукою, Вчула, як хряснула дошка під його ногами. За якийсь час рипнула хвіртка, вийшов на вулицю, уявила собі, як іде безлюдною вулицею, змагаючись з вітром, весь серцем і думками у майбутній газеті. Був таким, яким був. Одним з мільйонів нервів великої справи. Завжди готовий реагувати на її сигнал. Чи можна осуджувати його за те, що залишався вірним собі? Зрештою, не було б це й логічно з її боку, бо не далі, як завтра, Рита сама пірне з головою в цю газетну справу. Кінець кінцем там те лише хвороба, хоч і природна – а це саме життя, якщо не єдине його виправдання. Прийшла настільки до душевної рівноваги, що могла критично віднестись до свого попереднього психічного стану. Дивилася тепер ширше на прояви слабовілля людської натури. Розуміла, що через душу кожної людини може проходити коли-неколи струм первісних, диких, безвідповідальних, Нормально чужих відчуттів. На щастя, струм той короткотривалий. А люди переважно мовчазні, коли йдеться про власне падіння. Скромна жінка на мить стає повією, чиста людина шахраєм, чутки з голубиним серцем, садистом, щедра натура з купердягою. Оце ті нурти, що білим вогнем пролітають крізь мозок і кров людини. Вільні від них хіба одні звірі, але у цьому випадку немає абсолютної певності. На жаль, Бронкові не вдалося побувати на засіданні окружкому, на якому був присутній представник ЦК. За всіма ознаками, товариш повинен був приїхати у другій половині квітня. Тим часом він прибув у наше наприкінці березня, саме в той час. Ще одна божевільна ідея шефа Поїхав Бронко у Станіслав Стягати задавнені борги Фірми Філіпчук Напружена політична ситуація Солоний передсмак війни Наслідків якої для Галичини Не міг би передбачити І сам Бродівський чудотворець Ребе Непевність кожної нової днини Все це підказувало Костю Філіпчуку Громадити готівку А то вимінювати на долари в додаток до всіх клопотів з недавнього часу почала Філіпчукові докучати ідея, що хтось може в нього відібрати друкарню. Власне, не хтось, а вони. Хто мав би бути тими вони? Невідомо. Хто захоче, той і буде. Настають такі часи, що грабіжником може стати кожен, хто тільки цього забажає. А може поліція? Хоч з нашівським комісаром нікуди правди діти – Випорожнилось не одну пляшечку французького кон'ячку. Увійти одного дня з багнетами на гостро і попросту заявити, що вона орендує, окупує, чи кінець кінцем конфіскує друкарню для військових потреб. А Може впасти сюди котрогось дня молодий Ілакович з своїми молодчиками і під загрозою револьверів проголосити, що йому потрібна друкарня для добраненької України. Може і лайдак, гадюка, яку пригрів за пазухою, бронко, оголосити одного дня окупаційний страйк? І що такому гицливі вдіяв би він, шеф? Тому до чортової матері всякі там патріотичні, філантропічні і інші дурацькі жести. Долари, прошу я вас, ось політична програма, яка ніколи не підведе. Бронковій шеф наказує доти не повертатись у наше, доки не видушить зборжників все до цента. Хотів, але, на щастя, вчасно стримався натякнути лайдакові, мовляв, як добре справиться, то і йому якийсь процентик перепаде. Але краще ні, може б у мирний час ще подумав. Але тепер не пора нам як якотілість, нема дурних, прошу я вас». Перед тим затіяв ще розмову з Бронком на актуальні політичні теми. Цікавою ця розмова була тим, що Філіпчук весь час вдавав себе політичного ігноранта, аби збагнути чи то пак випадати, що той шмаркач думає. От, броник, ти рахувати політик. Та який з мене політик, пане шефе, а вам згадали старі часи, коли ви глумилися з мене. Но -но. Тепер якраз поглумишся з тебе, якраз. Минулися ті часи, і ти так само добре це знаєш, як і я. Але ти, свиньо, і тут не хочеш бути щирим своїм шефом. Ти не політик, я це знаю. Але ти, прошу я вас, маєш себе за такого? Так, так, не бреши, маєш себе за такого. От ти скажи мені, прошу я тебе, як ти це розумієш? Власне, ти. Польські газети поплюжать Гітлера, як бурусучку. Які польські газети, пане шефе? Та майже всі. Між ними і проурядові, що, власне, мене найбільше дивує. На, маєш, вчорашній кур'єр щодзянні. Варшавські відомості. Адольф геть руки від Польщі. Не допустимо, щоб Чобіт Тевтона топтав польську землю. Божевільний канцлер хоче запалити світ А тут зовсім парадно Ренька нога, мус на стянє Гітлер Гданська не достанє І так інше, і таке інше А тим часом, прошу я вас Польський уряд з великою помпою запрошує Рібентропа на полювання Як то, прошу я тебе, Гітлерові не доповідають Що польські газети виливають помиї на нього Як ти це розумієш? Слухай, я цікавий знати. А ви знаєте, пане шефе, що говорять про це полювання? Що? Кажуть, що полювання у Біловезькій пущі то генеральна репетиція до полювання на території всієї Польщі. То, по твоєму виходить, прошу я тебе уряд перед народом у газеті проти Фюрера, а нишком веде з ним переговори. А Гітлер, що йому польща? Проковтне її, як собака-муху, і по моцарству. То, по-твоєму, в уряді засіли одні вороги польської держави? Ні ти мені скажи, як ти дивишся на ці справи. Знаєте, пане шефе, страх не люблю, як хтось для забави хоче з мене дурня робити. Що ви мене таке питаєте? Ви не читаєте газет? Та хіба ви не знаєте, що санація прекрасно розуміє, що Гітлер – її політичний ворог, але менший від, скажімо, Радянського Союзу? З двох зол, як то кажуть, завжди вибирають менше. А крім того, ви це теж добре розумієте. Гітлер не буде брати Польщу голими руками. Він добирається до неї в рукавичках. Він не говорить «Я вовк і хочу тебе з'їсти, червона шапочка». Ви ж студіюєте газети Читали про візит Бека Гітлеру Бек декілька разів Підкреслював у різних інтерв'ю Що при берлінській зустрічі Канцлер робив Недвозначні натяки На особливу роль Польщі на Сході Розумієте? Насамперед розпарцелюють З Гітлером Чехословаччину А потім візьмуться за розподіл Радянського Союзу Як то кажуть, коби свиня роги мала Між іншим Нашого міністра закордонних справ в дипломатичних колах вже називають комівояжером Гітлера. Ага, дипломатичні кола. А ти, прошу тебе, звідки знаєш, що саме говорять у дипломатичних колах? А ну-ка, відповідай мені на це питання. Пане шефе, та ви тільки но ну, назвали мене політиком. Неправда твоя. Я казав, що ти себе за такого маєш. О, і вже перекрутив мої слова. Я тобі кажу, Бронко, ти погано скінчиш. А ти думаєш, дасть Гітлер Польщі колонії чи не дасть? Поки що маємо в Польщі товариство «Ліга морська» і «Колоніальна». Ти мені зуби не заговорюй, я тебе питаю на твою думку, дасть Гітлер Польщі колонії чи не дасть? Ну, якщо не колонії то бодай шмат України над Дніпром. Тільки щиро, Бронку? Та щиро, щиро так, як ви мене вчили. Слухай, ти що ж, із самого ранку, прошу я тебе, заповзявся псувати мені кров? Пане шефе, щоб іншим дарувати, треба насамперед самому щось мати. Ага, ага, розумію. То, на твою думку, Гітлер не розіб'є совітів? Чекай. Ти проти війни з совєтами, як і твій народний фронт. Тут я тебе, прошу, я вас щось не розумію. Тут, по-моєму, щось не кляпує. Як твої совіти такі моцні. А чого вони мої, пане шефе? О, видиш, і тут ти кривиш душею, і тут ти нещирий зі мною. Ей, Броник, Броник, так хотілося б, щоб ти... Ех, мовчу. Як твої совіти кажу, такі моцні та добрі... А Гітлер такий паскудний, то хай би вони його розбили у пух і прах. І на світі торжествував би один соціалізм. Добре, я кажу, чи ні? Ну, що ти на це? Ви проти війни з Радянським Союзом. То що, виходить, прошу я тебе, ви проти того, щоб знищити фашизм? Чи як це розуміти? А чого ви, пане шефе, за війну з Радянським Союзом? А з тієї самої причини, чому ти проти війни з ним? З тієї самісінької причини. Я чесний і правдивий чоловік, прошу я тебе, і мені немає чого вертіти хвостом. Хвалити будемо себе пізніше, пане шефе. Але ти невихований, Броник, невихований. Ах, мені соромно, що я твій шеф. Коли я цього не соромлюсь? Мовчи, шмаркачо, бо колись дограєшся. Я тобі кажу що я за війну з совєтами з тої самої причини, чому ти проти. Я знаю, що Друга світова війна принесе світовий крах більшовизмові. Колос на глиняних ногах, пане шефе. Власне, і тому ти боїшся, щоб той колос не розсипався. А я цього хочу, бо я патріот свого народу. Мені серце обкипає кров'ю, як дивлюся, як бідує той галицький селянин як він того бідного півморга, прошу я тебе, ділить на троє поміж своїх дітей. І тому, гадаю собі, не буде зле, коли ми частину безземельних і малоземельних галицьких селян переселимо на український чорнозем за збручем. Дійсно, ідея чудова. Залишається лише одне питання – а хто дасть той чорнозем галицькому селянинові? «На основі якого закону має він отримати ту землю?» «Попросту кажучи, яким правом?» Філіпчук закліпав очима. «Питаєш таке дурне, а ще маєш себе за політика?» «Мовчи, мовчи, я знаю, що маєш, хоч ти ним не є і ніколи не будеш, бо до політики, прошу я тебе, треба ще крім горла і здоровий глуст мати». «Що ж, може я цього і не повинен тобі говорити?» Але я людина правдива і відкрита. Зрештою, то не секрет, що гасло платонічної любові до України збанкрутувало. Нема що таїти. До цього банкрутства спричинились і твої товариші, певно. І тепер ти слухаєш мене? З найбільшою увагою, пане шефе. А ти хитрий лис, ви всі хитрі. Але й вам нічого, прошу я тебе, не бракує. Твої камрати обіцяють землю і волю, а ми ще конкретніше. Хто піде у хрестоносний похід на Совєтів, тому Войцьо Гітлер дасть на Придніпрянській Україні 25 моргів Чорнозиму. Хай би знав хлоп, за що наставляє свої груди. Що ти скажеш на таку тактику? «Нє, ти мені скажи, здорово!» «Здорово, пане шефе, мені тільки, як ви кажете, лише один пункт не кляпує. Чому той селянин з Придніпрянської України має віддавати свою землицю галицьким селянам?» «Не кляпує тобі?» – спитав Єхідно Філіпчук. «Не ясно?» «Якщо тобі не ясно, то я зараз поясню. На Придніпрянській Україні немає українських селян, їх Сталін винищив вщент. Є трактори і москалі. Москалі повтікають, а трактори залишаться нам. Я щось таке чув, що в разі потреби трактора можна і на танк замінити. Знаєш, Бронек, ти останнім часом щось забагато чуєш. Якщо накажете, можу і оглухнути, пане шефе. О, знову твоя облудна, єзуїцька, ага, ага, єзуїцька покора А я, як людина чесна і правдива, то вже волію прошу я тебе бунт, ніж о ту облудність Можу, пане шефе, і бунтом служити Ти, слухай, не доводь мене до того, щоб я вийшов з себе, бо я людина нервова Та я бачу, пане шефе, от гадена сороката «Не змовчить, аби мав здохнути!» «Ти собі думаєш, що все знаєш, а ти фігу з маком знаєш!» «Слухай, що каже тобі Кость Філіпчук!» «Тут більшовицької лаби не буде, і друкарня буде моя!» «А я хіба інакше кажу, пане шефе?» «Кажеш, кажеш, що мені з того, що ти кажеш, коли я не знаю, що ти думаєш?» «Ти і тобі подібні!» «От що я хотів би знати!» А ви подумайте, чи не забагато ви хочете, пане шефе? Цим разом Філіпчук не скипів на таке зухвальство з боку свого челядника, а тільки повів втомленим, краю байдужим поглядом. Ти маєш рацію, Броник, на жаль, маєш рацію. А ще не так давно нічого не було забагато для Костя Філіпчука, гимн. А тепер слухай, що буду тобі говорити. Піди до мого тестя і скажи. Прошу ласкаво дати гроші, які пан Добродій не додали до приданого дочки. Ще скажи. Про це просить вас пан Філіпчук. Я його довірений. По дорозі, якщо б старий дав гроші, дістань чвертку рому, але слухай тільки румунського. Ну, тебе вже нема. Повертаючись від шефового тестя, річ ясна безрезультатно, Бронко в кінці вулиці легіонів побачив Ольгу і Славу Річинських, що йшли з візиту на вулиці Джерельній. Бувало, Бронко переплутував панінок Річинський, зате тепер відрізняв їх навіть на великій відстані. Цілий рік у домі Ричинських велася розмова про те, що треба відремонтувати квартиру. Аркадій не допускав думки, що майбутній зять може не жити з ними. А як усе воно вийшло? Нема заміжньої дочки, нема зятя і квартира не відремонтована. Є докторство без боротьки, з якими Олена про людське око підтримує добрі стосунки. Сама час до часу Появляється на джерельній Інколи запрошує до себе На каву Катерину з чоловіком А крім того настанно шукає нагоди Щоб по черзі посилати дочок туди Під будь-яким приводом Іноді просто За марницею ідуть сестри З волі матері на джерельну Аби тільки люди бачили Що відносини у родині Річинських Не змінились Що там усе по-старому як і до заміжжя Катерини. Сьогодні задумала Олена послати Катерині насіння купчиків. Може, Безбородькова захоче з весною посіяти їх у своїм палісаднику. Треба знати, що це особливий сорт купчиків. пишні формою, а що переливають кольорами. Зрештою, якого б сорту вони не були, ківітиці невибагливі, селянські – і тому, напевно, добре приймуться на пісковій землі на джерельній. Слава, до якої Олена звернулася з цим дорученням, збунтувалася і не захотіла йти до сестри. «Чому мама не скаже просто, що гонить нас до катрусі, аби тільки люди бачили, що в нашій родині все в порядку? Треба по щирості сказати, а не придумувати різні купчики». Олі стало шкода матері, якій тепер доводиться досить часто вдаватись, як же ж незграбно, до дипломатії. Крім того, хіба не належить до обов'язку маленької господинки утихомирювати, злагіднювати, заспокоювати. Ти чого пристала до мами? Ще й ти, Славуню, будеш її гристи. Хочеш, підемо удвох на джерельну. Слава погодилась. Коли вийшли на околицю міста, «Яким незгарним, обшарпаним здалось наше, коли вже сходить сніг, а ще не появилась зелень?» Слава спитала, ніби жартома. «А ти не думаєш заміж виходити?» Здивувалась, що Ольга так знітилась. Почервоніла, ніби впіймали її на брехні. Все ж таки відповіла теж жартома. «Якщо б хтось узяв мене, то чому ні?» Славі не сподобалась така відповідь. Видалась їй нещирою. Чому ти так кажеш? Адже в тебе вже є хтось. Пам'ятаєш, я бачила тебе з ним на вулиці, а потім ще питала тебе, хто то такий. Правда, і Нелля бачила тебе з ним. Мариня каже, що то челядник з друкарні Філіпчука. А мені щось не хочеться вірити. Зрештою, яка різниця, правда? Дивись, дивись, то жук чи метелик? Яка різниця, господи, Аби любити, аби лише любити. Я так люблю любити. Коли він мене не бере, то значить його нема. А щодо того, ти маєш рацію. Яка різниця? Аби любити. Слава принишкла. На її рухомім виратнім обличчі це стало відразу помітним – «А все ж таки, які ми, дівчата, бідні! Мусимо чекати, доки нас візьмуть!» «Я теж пішла б, ой, як пішла б за севера, якщо б він мене взяв!» Ольга не відповіла. Розмова урвалась. Так ішли мовчки аж до брами. Перед самим порогом Слава спитала. «Як ти думаєш, вона буде рада нашому візитові? Думаю, що ні. А чого ми тоді йдемо? Навіщо мамі ця гра? Яка ти? Мамі гра зовсім не потрібна. Опінія славуню вимагає цього. А що таке опінія? Цього сестричко ніхто не знає. Катерина лежала у притемленій їдальні на Тапчані. Була, як любила висловлюватись медичною мовою, у легкій недиспозиції. Зранку її нудило, а тепер боліла голова. Візитом сестери, ясна річ, вона не втішилась, а насіння купчиків просто вивело докторову з рівноваги. Що та мама справді має за помисли? Покійний татко мав сентимент до села – тому сіялись ці купчики в городчику при вулиці Куліша. Але в себе вона не хоче й близько свого палісадника бачити це простацьке зілля».